Când cineva se liniștește și adorme, zic în rugăciunea, atunci lucrarea rugăciunii rămâne în lăuntul său toată noaptea. Se potrivește în această situație ceea ce se spunea despre Sfânta Ana, că zi și noapte îl slăvea pe Dumnezeu. Dacă trăim o viață duhovnicească, atunci firea noastră se unește cu Dumnezeescul Har. Nu există scrieri ale sfintelor femei. Aceasta nu pentru că ele ar fi mai puține decât bărbații, ba sunt chiar mai numeroase. Însă femeile sfinte au viața ascunsă. Își pot păstra viața în taină. Maica Domnului a primit un mare har de la Dumnezeu. Nu avem descoperiri care să provină de la Maica Domnului, dar știm că ea are un mare har pe care biserica îl simte și îl simt și toți cei ce îi se roagă. Crucea lui Hristos este trăită prin împlinirea poruncilor lui. Atunci când ne încordăm duhovnicește, atunci ne și răstignim. Aceasta se petrece prin pocăință. Este posibil ca oamenii să țină în mână cărbunea prinși, dar este mai greu de ținut harul în inimă. har este simțit ca un foc ce mistuie. Este nevoie de zmerenie, de prihănire de sine... Și să nu fie primit sărbătorește Harul Dumnezeesc. Mintea omului și inima lui nu trebuie să se lipească de nimic, nici de persoane, nici de lucruri. Atunci toate sunt curate. Dacă se lipesc undeva, atunci începe drumul strâmb. Mintea este curată atunci când se alipește de Dumnezeu. Atunci nu dăm nicio importanță ispitelor. Se întâmplă ceea ce se petrece cu mașinile și cu câini. Când depășim un câine, acela continuă să latre până când obosește și se oprește. Astfel și cu ispitele. Trebuie ca mintea să se lipească de Dumnezeu și să nu gândească la nimic altceva. În felul acesta, se înfruntă ispitele. Ocul Duhului, Salășoi, și tăi fa cu pentru lume, cine nu pe Hristos do să ne dăruiască. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dăm răspuns bun la scaunul tău de judecată. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! va fi